Помешкані длинного ми пробули з годину, його забаганка полягала в тому, що ми питимемо горілку і заїдатимемо кав'яром як червоним, так і чорним. Кав'яр походив з того ж Зейбарса, але куплений був заздалегідь. На мене періодично шипів майже дикий кит Васька, що водився в помешканні. Длинний за чаркою розповів, що після того, як Індра пішла, Васька кілька днів не знаходив собі місця, а тоді від розпачу викинувся з вікна. Він вижив, але ще більше здичавів і тяжко хворіє. «У мене?» – до речі, прокотів. Уперше того дня жахливо зашкребло на душі. Наша учта робилася дещо сумнішою, ніж очікувалося. Длинний плеснув мене по плечу – і бадьористо сказав, ну що, на Брадвей? Він прихопив два паперові пакети, до яких ми потім прикладалися. У першому була пляшка текіли, у другому кілька банок пива. Крім того, він часто фотографував, тож передоручав пакети мені. На жодному зі знімків їх, однак, не видно. Длинний чомусь кожного разу лишав їх поза кадром. Стріляний горобець. Як ми йшли? Униз. На тому відтинку Бродвею це означає діагонально на південний схід. Пригадую, що спершу був Лінкольн-Сентр, а потім Колумбус серкл Таким чином у цій книжці з'являється ще одне місто з пам'ятником Христофорові Колумбу, втім, здається, й останнє. На відміну від Барселони, Нью-Йоркський Колумб нікуди не вказує зверха своєї високої-превисокої колони. І це в Америці, зрештою, не дивно. мети досягнуто. Ми приїхали. Куди ще вказувати? Так у кожному разі вирішили ми з Линним. Він і далі говорив, майже не вмовкаючи, про Колумба, перехожих, про їхню надто часту огрядність. Про огидних, ніби щури, білок у Сентрал-парку. Про качок у Сентрал-парку. Про все на світі. Бо в Нью-Йорку доречно говорити про все на світі. Та ми самі звідусіль так і скачуть на тебе. Коли він заговорив про кольори і вогні, це стало сигналом до Таймсу. Було десь близько третєї пополудні, але з огляду на середину листопада, тобто сезонну кризу природного світла, Вогні на Таймс-сквері вже починали працювати на всю силу. «Ти міг повірити, що я тут колись опинюся?» – спитав, як видихнув длинний. «Я зрозумів це так, що він має на увазі ще ті, наші часи. Загалом, відповів би я йому, – якби він дав мені це зробити?» Загалом, ні. Ні, я не міг би в таке повірити, бо я загалом не вірив» що місто Нью-Йорк, як і ця вулиця звана Бродвеєм, як і ця сьома авеню, котру вона щойно перетнула, як і весь цей блискучо-миготливий перетин, що називається Таймс-сквером, існують насправді, а не є підлою вигадкою якогось Генріха Боровика чи Віталія Коротича. Або не так. Я не міг би в таке повірити, бо це було іншою планетою, і навіть не Венерою чи Марсом, а яким-небудь Плутоном. Так, ця планета існує, я згоден, але нам до неї так далеко, що її фактичним існуванням краще знехтувати. І водночас продовжив би я відповідати, я не міг у щось таке не вірити. Я ж вірив у кожного з нас. Коли у львівській гуртязі я потрапив до їхнього художницького кола, я тут таки відчув, що ми перевернемо світ. І Смечок, і Длинний, і всі інші генії. Тобто наше місце, як не крути, було на Бродвеї в якомусь універсальному сенсі. Длинний був рівновеликій Смечкові, а Смечок був наше все». Чи могла їхня дружба носити ознаки конкуренції, боротьби за лідерство? Не знаю. Я цього так не відчував. Хоч я, можливо, і не міг відчувати аж таких тонкощів. Зрозуміло. Сенсом існування було мистецтво. Ми рідко вдавалися до голосних слів на цю тему, навпаки. Воліли з її приводу посміюватись. Іноді цинічно. Але всередині кожен з нас – і особливо длинний, зберігав непохитну поважність на межі з місіонерством. Здається, він був сильніший у малярстві, а смечок у графіці. Або трохи не так. У малярстві смечок тяжів до стилізування, головним чином під старих майстрів Ренесансу. Длинний, натомість, увесь час шукав чистої форми, в ньому перемагав якийсь новий постімпресіоніст. В ідеалі він мав би займатися ідеалом. Діло недвозначно йшло до абстракції. Одна з наших улюблених на тоді забав у психологічні тести видала йому означення «вітающеї в облаках». Я свідомий того, що повинен би написати «Той, що ширяє у хмарах», але пишу так, як це прозвучало тоді. Занурений цілком у метафізику кольорів, об'ємів, оболонок і мас, він надовго зависав серед них – і за великим рахунком уже не мусив утілювати на полотні. Свої кайфи він і без того отримував. Звідси така кількість незавершених робіт. Лиш у нього і ні в кого іншого. Нині про нього сказали б, що він завжди на власній хвилі. Тоді ж це називалося в облаках. In the sky with diamonds. Длинний любив сперечатися і схилявся до великих тем. Зрештою, будь-яку тему він умить перетворював на велику. Це підхоплювалося іншими настільки рвійно, що наші тимчасові студентські житла, засипані недокурками, захаращені книжками, платівками і зле опалювані, ставали цілодобовими пристрасними говорильнями. Ми дискутували про Бога інопланетян і неможливість комунізму. Длинний виношував ідеї для теоретичної праці, яку збирався писати все життя. Щоразу, купуючи нового грубого зошита у твердій палітурці, він занотовував на першій сторінці початок чергової дефініції. Перспектива – це. Предметом живопису – є. Світло необхідно вважати категорією, від якої. Індра любила з цього приводу над ним покпити – Звичайно, вона очікувала від нього звершень. А звершення, на її погляд, можливі тільки в завершеному. Недописані полотна, як і недосформульовані дефініції, могли захоплювати лише як обіцянка великого і славного майбутнього. Однак замінити його собою вони не могли. Так чи інак, але протягом всіх тих років Індра стояла перед ним на колінах. Знаючи її спортивний характер, це було одне зі світових чудес. Пояснити це диво можна хіба що не надто зрозумілим словом «харизма». У «Длинного» вона вимірювалася без сумніву тими ж дозами, що й у перших святих. Він був авторитетом і проведарем. Тому за ним ішли не тільки друзі-художники, але на власний спосіб – жінки. Вони чули його, всю цю харизму, нюхом, і завжди страшенно хотіли. Більшість із них могла б заспокоїтись, лише виносивши і привівши на світ його дитину. Отже, їхнє з індрою кохання не могло не бути красивою і вельми напруженою драмою двох вельми красивих людей та двох напружених его. Вона, крім усього іншого, Капітан інститутської баскетбольної команди, кандидат у майстри. Він, крім усього іншого, великий, сильний і також кандидат, але в майстри з великої літери. Який Львів, які там Черкаси, місце таким суперзіркам тільки Нью-Йорк і Бродвей у ньому. Їхню драму можна було б коротко викласти у сценарні ідеї для Голлівуду. Пара молодих людей, надзвичайно закоханих одне в одного, пробивається спільним життєвим шляхом крізь усе нові і нові перешкоди. У фіналі їм таки вдається вирвати у зловорожої долі квитки на корабель до нового світу – Америки. Корабель відчалює – Поступово віддаляється і зменшується у кадрі настільки, що глядач урешті може прочитати його назву «Титанік».